Згодом Нора всіх здивувала, зійшовши з безпечних тем популярної культури. Їй хотілося зрозуміти, як склалися її стосунки з братом. – А ти колись на мене по-справжньому злився? – Ну, за те, що я вийшла з гурту. – Та це ж так давно було, сестричко, багато води спливло. – А ти ж хотів стати зіркою. – А він і зараз зірка, – розсміявся Еван. Тільки для мене. У мене завжди було відчуття, ніби я тебе підвела, Джо. Ну, не варто, але я відчуваю, що теж тебе підвів. Таким дурним був. Так жахливо до тебе ставився якийсь час. Ці слова були наче бальзам. Стільки років Нора на них чекала. Не засмучуйся, все добре, спромоглася вона відповісти. Доки не зустрів Евана, я на психічному здоров'ї зовсім не розумівся. Думав, що напади паніки – це дурниця якась. Ну, знаєш, дух сильніший за матеріальне. Мовляв, зберися, сестро, соплі не розпускай. Але коли таке почалося в Евана, то я зрозумів, як ти насправді почувалася. Тут навіть річ не в нападах паніки. Просто в мене було відчуття, що це якось неправильно. Не знаю. Але хай там як, а по-моєму, в цьому житті тобі краще, ніж коли ти... Вона, ледь не сказала, загинув у музичному гурті. Брат усміхнувся і подивився на Евана. Нора сумнівалася, що він їй повірив, але мусила визнати. Деякі істини неможливо побачити. Минали тижні, і Нора відчула, що відбувається щось надзвичайне. Вона почала пригадувати моменти життя, яких насправді сама не прожила. Наприклад, одного разу їй зателефонувала людина, якої вона не знала в основному житті. Мабуть, вони познайомилися, коли Нора вчилася чи викладала в університеті. І покликала разом пообідати. Коли в телефоні з'явилося ім'я абонента Лара, Нора раптом пригадала і прізвище – Лара Брайан. І разом з ним у пам'яті сплив образ цієї жінки. Звідкись згадалося, що в неї є цивільний чоловік Мо і маленький син Олдос. Потім вони зустрілись і все це підтвердилося. Подібні дежавю відбувалися дедалі частіше так, звичайно, вряди годи були проколи. Наприклад, Нора забула, що в Еша Асма яку він, власне, контролював своїми пробіжками. «Як давно це в тебе?» «Семи років». «А, ну, звісно, мені просто почулася екзема». «Ну, Ру, з тобою все нормально». «Так, добре, ми просто з Ларою трохи випили, і мене інколи заносить». Але по волі подібних промашок ставало дедалі менше. Наче щодня в пазл додавалося по шматочку і ставало Дедалі легше зрозуміти, як виглядають ті, яких бракує. В інших життях вона весь час гарячково хапалася за кожну зачіпку і почувалася актрисою. А в цьому Нора Дедалі частіше виявляла, що більш невимушена вона, то легше все до неї приходить саме. Норі дуже подобалося проводити час із Моллі. Затишна анархія гри в кімнаті чи ніжний зв'язок між ними – коли нора читала їй казки перед сном, проста блискуча чарівність казки до нас на чай заходив тигр або забав у саду. Дивися, мамо, казала Моллі, катаючись на своєму триколісному велосипеді якось суботнього ранку. Дивися, мамо, ти дивишся? Чудово, Моллі, гарно катаєшся. Дивись, мамо, жух! Давай, Моллі, але раптом колесо велосипеда з'їхало з газону на клумбу. Моллі впала і сильно забилася головою об невеликий камінь. Нора підбігла, підняла дитину, подивилася. Моллі було помітно боляче. На лобі з'явилося велике садно, але дівчинка не хотіла цього виказувати, хоча в неї навіть тремтіло підборіддя. Зі мною все добре. Поволі, казала вона крихким, наче парцеляна голосом. Все добре, все добре, все добре, все добре. На кожному все добре, вона знову і знову від готовності заплакати переходила до спокою. Попри всі нічні страхіття з ведмедями, у дівчинки була така здатність відновлювати свій душевний стан, що Нора просто не могла не захоплюватися нею і не відчувати натхнення. Ця маленька людина походить від неї. Вона в якомусь розумінні її частина, і якщо в ній прихована така сила, то може і Норі вона властива теж? Нора пригорнула донечку. Усе гаразд, маленька, моя смілива донечка. Все добре. Що ти відчуваєш, хороша? Нормально, як на канікулах було. На канікулах? «Так, мамо». Молі те, що засмутилася, що мама про це забула. «На гірці». «А, ну звісно, на гірці, так. Що ж як так?» І Нора відчула щось таке, як страх, такий саме справжній, як тоді на острівці в Арктиці, коли їй зустрівся білий ведніть. Страх перед власним почуттям, любов'ю. Можна їсти в найкращих ресторанах, звідти всілякі чуттєві задоволення, співати зі сцени в Сан-Паулу перед 20 тисячами людей, купатися в громових оплесках, побувати в різних куточках землі, мати мільйони підписників в інтернеті, здобути олімпійські медалі. Але без любові це все не має жодного значення і вона подумала про своє основне життя, про те, що в ньому було кардинально не так і робило її такою вразливою. Це самовідсутність любові. У тому житті вона і рідному братові не була потрібна,